A tölgy puhány alak. A körzetemet járva gyakran látok szenvedő tölgyeket, és egyikük másikuk valóban nagyon szenved. Ennek csalhatatlan bizonyítékai a pánikhajtások, azok a kis ágkötegek, amelyek körös körül kisarjadnak a törzsön, majd gyakran gyorsan újra elszáradnak. Azt mutatják, hogy a fa már régóta agonizál, és félelem kerítette hatalmába. Sok értelme nincs, hogy annyira lent, mélyen ágakat hajtson. A tölgy ugyanis fénykedvelő fafaj, a fotoszintézishez világosságra van szüksége. Az alsó szinteken uralkodó félhomályban a napellenző ponyvái szinte semmit nem engednek át, és a felesleges részeket a fa hamar eltávolítja. Egy egészséges fa meg sem próbálkozik azzal, hogy energiát fektessen ilyen ágak létrehozásába, Inkább odafent a koronában terjeszkedik tovább. Legalábbis akkor, ha békén hagyják. Csak hogy a közép-európai erdőkben nem egyszerű a tölgyek helyzete, mert itt a bükhonos. A saját fajtájával szemben elképesztően szociális beállítottságú, de csak is azzal szemben. Az idegen fákat erőszakosan félrehúzódásra készteti. A folyamat egészen lassan és ártalmatlanul kezdődik, azzal, hogy egy szajkó elás egy bükkmagot egy hatalmas tölgy lábánál. Mivel elegendő eleséget rejtett el, a mak érintetlen marad, és a következő tavasszal kicsírázik, egészen lassan, csöndben, titokban növekszik évtizedeken át. Igaz, a kisfának hiányzik az anyja, de legalább árnyékot biztosít neki az öreg tölgy, és segít a bükk abban, hogy szép lassan egészségben felnövekedjék. Ami a föld felett felhőtlen összhangnak tűnik, az a föld alatt a túlélésért folytatott kezdődő küzdelemként lepleződik le. A bükk gyökerei behatolnak minden hézakba, amit a töld nem használ ki. Így befurakodik az öreg törzsbe is, és megkaparint magának minden vizet és tápanyagot, amit a nagy fa tulajdonképpen magának rakott félre. Ez lopakodva közeledő, gyengülést eredményez. Kereken 150 év múlva a kisfa már annyira elterjeszkedett, hogy lassan belenő a tölty koronájába. Bele, majd további évtizedek elteltével át rajta és el mellette, mert vetétársával ellentétben gyakorlatilag egész életében képes koronájának alakítására, és a további növekedésre. Most már a büklevelei levelei közvetlenül is napfényhez jutnak, úgyhogy a fa nagy mennyiségbe jut energiához, és tovább terjeszkedik. Pompás koronát növeszt, amely a faj jellegzetességeinek megfelelően befogja a napfény 97%-át. A tölgy ismét az alsó bemeletre került, ahol levelei hiába kapkodnak fény után. Cukortermelése drasztikusan visszaesik, tartalékai elfogynak, és a fa lassan elpusztul. Észreveszi, hogy már nem képes érvényesülni az erős konkurenciával szemben, soha többé nem sikerül a magasban hajtásokat hoznia, és felülkerekednie a bükkön. Szorultságában vagy ijettében olyas valamit tesz, ami megszeg minden szabályt. Új ágakat és leveleket hoz, mélyen lent a törzsön. Ezek a levelek különösen nagyok és puhák, kevesebb fényel beérik, mint a koronasátorban lévők. Csak hogy a három százalék édes kevés, a tölgy nem bük. Pánikhajtásai elszáradnak, és az értékes, megmaradt energia kárba vész. Az éhen pusztulásnak ebben a stádiumában a tölgy akár további évtizedekig is megmaradhat, egyszer azonban feladja. Erői aláphagynak, olykor azonban a díszbogár megváltást hoz számára. Petéit a kéregre rakja le, és a kikelő lárvák nem sokat teketóriáznak, szétrágják a tölgy bőrét, ezzel a védtelen fasorsa megpecsételődött. Nos, valóban puhányalak lenne a tölgy? Hogyan lehetséges mégis, hogy egy ennyire gyenge fa az állhatatosság és a maradandóság jelképe lett? bármennyire hátrányban van is a bükkel szemben a legtöbb erdőben, ha versenytársak nélkül marad, a tölgy rendkívül szívós. Például Szabadföldön, azaz a mi kultúrkörnyezetünkben, míg a bükk az otthonos erdei környezet nélkül alig képes meghaladni a 200 évet, a tölgy a régi parasztgazdaságok mellett vagy a legelőkön simán elérheti akár az 500-at is. Mélysebb keletkezett a törzsön, vagy villámcsapás következtében egy hosszú repedés? Az ilyesmi nem tud ártani a töldnek, mert faanyagát gombagátló anyagok itatják át, amelyek erőteljesen lassítják a kórhadási folyamatokat. A cserzőanyagok a legtöbb rovart is elriasztják, és mint egy mellékesen ez a védekező anyag a bor aromáját is javítja, amikor a fából egyszer töldfa hordó lesz. Még a súlyosan sérült példányok Letört vastagágak is képesek egy pótkorona újbóli kialakítására, melyel további évszázadokig elélhetnek. A legtöbbük fa ezt nem tudná megtenni, főleg nem az erdőkön kívül távol szeretett rokonságától. Ha egy viharban megsérülnek, a hátra lévő élettartamuk legfeljebb néhány évtizedre tehető. Az én körzetemben is azt bizonyítják a tölgyek, hogy rendkívül kemény fából faragták őket. Egy különösen meleg déli lejtőn áll néhány fa, amely gyökereivel a puszta sziklába kapaszkodik. Amikor a nagy nyári hőségben a küzet elviselhetetlenül felmelegszik, elpárolognak a nedvesség utolsó csepjei is. Télen mélyen behatol a csikorgó fagy, mert hiányzik a széles földréteg, rajta a vastag, szétrohadó levélréteggel. A leveleket már a legkisebb szélmozgás is lefújja, Úgyhogy mindössze néhány soványzúzmó telepszik ott meg, ezek azonban aligha képesek képesek kiegyensúlyozni a szélsőséges hőmérsékleti ingadozásokat. Az eredmény, a fák, pontosabban a fácskák egy évszázad elteltével is csak karvastagságúak voltak, magasságuk pedig alig haladta meg az öt métert. Miközben fajtársaik az otthonos erdei klímában már a 30 méteren is túl voltak, és tekintélyes törzset fejlesztettek, ezek az aszkéták kevéssel is beérve kitartanak és megelégszenek a cserjés státusszal, de túlélik. Az éhező állapot előnye, hogy más fajoknak itt már régen fel kellett volna adniuk. Egy nélkülözésekkel teli létnek, amely ugyanakkor megkímél a más fajokkal való konkurenciaharc gondjaitól, éppenséggel megvannak a maga előnyei. Máskülönben a tölgy vastag cserepes kérge sokkal robosztusabb a bük sima, vékony védőrétegénél, és ezzel távol tart magától néhány külső ellenséget. Ebből még egy német közmondás is született, ami úgy szól, mit érdekli az öreg tölgyet, ha egy vaddisznó hozzádörgölődzik.